Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar <coughs> kaum muslimin dan muslimat al ikhwah wal akhawat kepada Allah Subhanahu wa yang kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu di rumah, dari rumah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kajian kita Yang terputus Di waktu sore tadi Kita telah sampai pada kaidah Atau sisi yang keenam Setelah selesai kita bahas. Iya. Kaidah yang keenam yang dengannya seseorang akan mampu untuk bersabar terhadap gangguan orang-orang yang mengganggu, celaan orang-orang yang mencela, persakitan orang-orang yang berusaha menyakiti kita. Kita dalam pembahasan kitab Khaidatun Fisqaber, Khaidah dasar dalam beragama, dasar ilmu yang sangat kuat yang mengantar hamba untuk bisa bersabar. baik kata beliau al-wajihus sabia, sisi yang ketujuh, ayah ya lama anhu idha syagla nafsu, belintikam wa talabil muqabala. ضاع عليه الزمان وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا يكون أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصفحه فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أعظم عنده من الانتقام Kata beliau sisi yang ketujuh, yang dengannya seseorang akan mampu bersabar terhadap orang yang mengganggu, yang menyakiti, yang memfitnah, menyebarkan kedustaan adalah Hamba harus yakin bahawa kalau dia menyebukkan diri dengan membalas bahwa kalau dia menyebutkan diri dengan membalas dan menuntut supaya ada pengimbangan maka da'a alaihi samaan waktu dia akan lenyap percuma ditambah lagi hatinya akan terpecah ditambah lagi maslahah demi maslahah akan luput darinya di mana perkara ini tidak akan mungkin lagi di kembali. Yang sepertinya kata beliau hal ini lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada musibah yang dia rasakan dari orang itu. Tetapi kalau dia maafkan, dia biarkan, maka hatinya akan terfokus. Jasadnya akan konsentrasi mengejar masalahnya Dan hal ini adalah perkara yang lebih penting bagi dia daripada memba membalas rahimahumullah. Ini kejeniusan yang sangat dalam Dalam pemanfaatan waktu Iya, dalam pemanfaatan waktu Bisa dipahami? Ada orang Mentahdir Atau orang menyakiti kita Atau apapun yang dirahkan kepada kita Dalam bentuk perencanaan dan semacam itu Iya Kalau kita balas Iya Di saat membalas, berapa waktu untuk membalas Mempersiapkan, ini Pasti akan dibalas Iya Terjadi balas, membalas, susul, menyusul Terus, berapa banyak Waktu yang habis Kemudian dalam proses membalas itu berapa energi yang keluar? Eh. Kemudian hati gimana? Di antara kita merasakan tidur saja tidak bisa. Eh. Bahkan dalam solatnya Allah Allahu Akbar sementara fikirannya, Aiy tunggu nanti saya akan bantah dengan cara seperti ini. Habis waktunya untuk apa? Membalas membalas? Sementara hati dicipta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat. Jasad kita melemah. Kata orang-orang sibuk -orang kita sibuk memperbincangkan ini dan itu. Sementara orang sudah naik ke bulan. Kita tertinggal dan tertinggal. Tapi. Coba kita tidak peduli. Kita maafkan. Kita biarkan saya. Maka ikatan untuk membalas terputus Hati akan konsentrasi Kepada perkara yang lebih bermanfaat Waktu akan betul-betul termanfaatkan kepada lebih Bermanfaat untuk akhirat kita Jasad kita betul-betul akan terfokus kepada masalah demi masalah kita Lihat Iqbal Kita kehilangan masalah yang sangat banyak, sangat besar, sangat luar biasa Ditambah lagi kalau kita membalas, maka kita akan terjatuh ke dalam mafsad yang lebih besar daripada apa yang menjadi sebab kita membalas. Ketika kita membalas, karena kita merasa sakit, yeah, ada yang memfitnah dan beginal terasa sakit. Kemudian kita balas supaya terjadi pengimbangan. Iya, apa yang terjadi? Kita kehilangan waktu, kehilangan akal, kehilangan fikiran, kehilangan masyrifa. Kehilangan semua ini lebih dahsyat daripada Sakit yang kita terima Orang yang berakal tidak akan menempuh jalur itu Sisi yang ke delapan Pembalasan seseorang Upaya mengimbangi serangan Upaya membela diri Ketahuilah semua itu Hanyalah pembelaan terhadap diri Pantaskan yang seperti ini Kita perturutkan Sementara Nabi Alayhi Salatu Wasalam Tidak pernah melakukan Pembalasan semata karena dirinya Coba pahami ilmu ini Padahal ini apa? Manusia terbaik Makhluk terbaik Makhluk termulia Tidak pernah melakukan pembalasan terhadap dirinya Itupun saat Nabi diganggu, disakiti, didustakan Itu kerana apa? Kerana Nabi berada di atas agama Allah Nabi itu disakiti sehubungan dengan apa? Iya yeah. Disakiti karena Allah Berhubungan dengan hak-hak agama Ditambah lagi diri beliau adalah diri yang Paling mulia, paling suci, paling baik Paling jauh dari akhlak-akhlak yang buruk Dan paling berhak di atas akhlak-akhlak yang mulia Bersama dengan itu beliau tidak pernah membalas Kita ada yang menyakiti dirinya Kata saya selanjutnya Karena itu, kenapa sampai salah seorang dari kita membalas karena dirinya? Dalam karam dia sangat tahu betul, sangat tahu betul siapa dirinya. Penuh cacat, penuh kekurangan. Banyaknya akhlak buruk. Lelaki yang arif, kata beliau, ar-rajulul arif. Lelaki yang arif, yang pandai, yang punya ma'arifat, yang betul-betul berilmu adalah orang yang pahamnya sampai memahami bahwa dirinya adalah sosok yang memang tidak pantas untuk dibalaskan. Kalau kita tahu siapa diri kita. Orang yang arif betul-betul mampu memahami bahwa dirinya tidak mempunyai kadar yang mengharuskan untuk ditolong. Jadi sisi yang kedelapan ini di dalamnya terdapat banyak hal Hal yang pertama Pembalasan Itu semuanya karena diri Ini tidak pantas Sebab panutan kita tidak pernah membalas Semata karena di, dirinya Bukankah ketika orang membalas tahdiran Itu apa dasarnya? Banyak-banyak apa? Karena dia bilang begini sama saya Dia tuduh saya begini Kan itu berarti pembelian terhadap diri. Terserah itu benar atau tidak, lain dulu. Yang jelas itu kan diri. Kita tidak ingin diri kita di situ kan? Berarti perka perkaranya diri kita. Pembelaan terhadap diri semata. Nabi tidak pernah melakukannya. Ini sebutkan dalam hadis yang sahih ada hanya saya persingkat. Kalau begitu, kenapa kita harus menempuh sesuatu yang Nabi Alaihi Ssalam tidak melakukannya? Bukankah kita ahlus sunnah, penyusun sunnah? Sesi selanjutnya, Nabi saat disakiti, dirinya saat diri Nabi disakiti. Eh, saat diri Nabi disakiti. Itu disakiti karena agama Karena menyeru ke jalan Allah Tapi bersama dengan itu Nabi tidak membalas Sisi yang ketiga Nabi disakiti Dalam kondisi beliau adalah Sosok jiwa tubuh yang sangat mulia Lahir dan batinnya kalau kita berpikir Pantas kalau dia membalas ya Sebab kesuciannya mengharuskan per, Pensucian terhadap upaya mengotorinya Tapi ternyata Nabi tetap tidak membalas Coba lihat hadis yang kita baca tadi Nabi dan Rasul Rasulullah S.W.T Dipukul oleh kaumnya Dilempari oleh kaumnya Sampai bercucuran darah Mukanya lagi ini muka ini Kalau sudah muka itu luar biasa penghinaannya Sampai ada hadith Nabi Alaihi SAW Memukul, jangan memukul muka Ini sampai muka berdarah Nabi yang mulia ini hanya mengusap darah di mukanya Seraya mengatakan Allahum maghfir liqawni Fa innahum la ya'lamun ya, ya Allah ampuni kaumku Sungguh mereka belumlah mengetahui Nabi maafkan Tidak membalas karena Harusnya kalau kalau kita nih, la, Kalau kita kita sudah akan bilang La ilahillah tiga-tiganya kalian berbuat seperti ini Saya Nabi dan Rasul diutus Kepadamu untuk menyelamatkan kamu menuntun kamu Agama yang saya bawa kebaikan yang saya bawa Tapi kenapa kamu perlakukan saya seperti ini Ia. Kamu kafir Kamu kalau begitu sudah Melimpang sesat atau apa Tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak justru apa memaafkan, memaafkan. Padahal kalau membalas, beliau sangat pantas sebab akhlaknya, kemuliaannya. Tapi bersamaan dengan itu tidak. Sekarang kita apa? Nabi tidak membalas. Nabi disakiti karena agama. Nabi juga sangat mulia. Sementara kita, ayah. Oh Sementara kita disakiti karena apa? Banyak-banyak orang yang menyakiti kita karena Dendam misalnya hasad misalnya, karena sentimen misalnya Eh, karena-karena Perkara dunia, perkara ini Perkara, tidak pantas Kita melakukan pembalasan karena hal-hal seperti itu. Ditambah lagi banyak orang menyakiti kita Karena memang Akhlak kita rusak Anggaplah dalam kondisi itu kita benar Pantaskah kita membalas Tetap tidak pantas Sebab kita harus melihat diri kita Sebaik-baiknya kita dalam bersikap terhadap orang, pasti Orang yang arif terhadap dirinya Pasti mengetahui cacat dan kekurangannya Ini ilmu, ma'rifatun nafs Semakin hamba mengenal dirinya Pasti semakin melihat cacat dan kekurangannya Kalau orang belajar dan belajar agama Kemudian tidak semakin pandai untuk melihat cacat pada dirinya Bencana dalam ilmu dan amalannya Bencana dalam dakwah dan seruannya Alihuah Rahimah Lihat sisi yang terakhir Pada poin yang kedelapan ini eh, Kita bisa bersabar Sebenarnya kita bisa bersabar Kalau kita tahu siapa diri kita sebenarnya Siapa diri kita Kalau orang tahu siapa dirinya Maka dia akan mampu menahan amarahnya Untuk tidak membalas ini ilmu, salah satu ilmu untuk menahan amarah Ibn Khayyim rahimahullah wa ta'ala menyebutkan Tiga pokok seluruh dosa Satu, ketergantungan hati kepada selain Allah Di sini lahir syirib dalam berbagai bentuk dan ragamnya. Yang kedua, mentaati kekuatan syahwat Di sini lahir berbagai kekejian yang puncaknya zina dan liwat Yang ketiga, mentaati kekuatan marah di sini akan melahirkan kedaliman-kedaliman sampai akhirnya pembunuh. Pembunuhan. Mentatai kekuatan marah termasuk pokok dari semua dosa. Untuk menghadapinya ini satu ilmu yang sangat hebat. Orang marah itu karena melihat dirinya. Orang marah itu karena melihat dirinya. Ketersinggungan diri. Hangtam perkara itu dengan ilmu tentang siapa diri. Kalau hamba betul-betul mengenal siapa dirinya Penuh cacat, punya kekurangan Dia tidak akan pernah marah karena dirinya Pantaslah orang seperti Tersabatnya yang pantas Apa kita siapa itu? Baik Sisi yang kesembilan Jika dia disakiti atas perbuatan dia karena Allah atau atas perbuatan dia yang berada di atas perintah Allah yang merupakan ketaatan kepada Allah. Heeh. Atau apa yang Allah larang dari maksiat. Dia disakiti karena ini. Maka di sini kata beliau memang wajib bersabar. Tidak boleh membalas. Sebab apa? Dia telah disakiti karena Allah. Pahalanya telah paten di sisi Allah. Jadi yang seperti ini, pahalanya telah paten. Kokoh betul di sisi Allah. Yang seperti ini memang tidak boleh membalas. Boleh sebutkan dalilnya. Karena itulah, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Yang hilang harta dan darahnya, di jalan Allah. Maka jiwanya, tidak madmunah, tidak terjamin Maksudnya apa? Beda ya, kalau misalnya Antum jalan-jalan Di sini dalam kondisi aman, ada yang bunuh Iya, maka jiwa kita Terjamin Bisa membalas, bisa dituntut Bisa ini, bisa ini, tapi kalau terbunuh di Jangan Allah, tidak ada tuntutan Tidak boleh ada tuntutan Kenapa? Karena Allah telah membeli jiwanya orang-orang beriman Berjihad pembeliannya nilainya ada di sisi Allah bukan pada makhluk kalau kamu tuntut sama makhluk salah besar Ia. kata beliau siapa yang meminta kepada makhluk maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang karena di jalan Allah iya Lenyapnya perkaranya maka kepada Allahlah tanggungan lenyap itu. Ini kalau kita di atas kita melakukan kebaikan disakiti. Ia, kita meninggalkan maksiat disakiti. Kita berada di atas pertiduhan disakiti. Yang seperti ini memang harus sabar, Tidak boleh membalas. Sebab pahalanya di sisi Allah. Kalau kita balas berarti apa? Kita tuntut kepada makhluk. Kita kehilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia disakiti Karena kesalahan dia Karena di atas maksiat dia Di atas pelanggaran dia Kemudian ada menyakitinya Maka yang seperti ini Lebih jelas lagi dia tidak boleh membalas orang Yang harus dia lakukan adalah Mengembalikan kepada dirinya Beristighfar Mencacati dirinya Atas maksiat itu dan terus beristighfar sebab yang lainnya, hanya tiga sebab orang disakiti iya, e, jika dia disakiti ala haffdin atas perkara keduniaan yang dia upayakan kalau tadi dia ada sejalan Allah, yang kedua di atas-di atas, di atas kesalah. kesalahan, kesalahan, iya, yang ketiga murni dunia dalam bisnisnya, murni bisnis dia mendapatkan eh persakitan Dituduh, di ini dan seterusnya. Maka yang di sini memang harus bersabar, sebab untuk mendapatkan keuntungan dalam perkara ini ini lebih pahit lagi. Ini lebih memerlukan kesabaran. Kata beliau, siapa yang tidak bisa bersabar menghadapi panasnya perjalanan? Kalau orang berdagang, lewati itu. Tidak bisa bersabar terhadap itu, menghadapi hujan, salju, sulitnya dalam perjalanan. Ia perampok-perampok di tengah jalan yang seperti ini falahaja talah hufil mutajir film tajir tidak ada harapan untuk dia dalam perdagangan dia tidak akan pernah bisa beruntung dan perkara ini kata beliau merupakan perkara yang sangat jelas di tengah manusia bahawa siapa yang jujur dalam mencari sesuatu dia pasti merendahkan dirinya untuk mendapatkannya. Sesuai dengan kadar kejujurannya dalam mencah, mencari itu Ini sudah merupakan prinsip dagang semua orang yang sukses dalam dagangnya eh, Siap menerima beban apapun eh, Mereka siap menerima risiko apapun eh, Dalam berbagai usahanya Kalau kita disakiti dalam perkara itu Yang harus bersabar Ada yang kita cari Kita harapkan, kita upayakan Kemudian disakiti, sangat wajar Sabar Kalau kita tidak bersabar, kita tidak akan dapatkan Apa yang kita cari Jadi dari tiga sisi Yang dengannya secara diganggu Semuanya memang harus bersabar harus bersabar. Semuanya memang harus bersabar Tidak ada jalan Kecuali bersabar Sisi yang ke-10 Hanya ini memerlukan Kekuatan iman, akidah yang benar Sisi yang ke-10 ini Ayahshadamati Allahi maahidah sabrah, wa muhabbat Allahi lahul ridha, wa mankan Allahu maah. Dafanhu min anuail adah wal madharat ma? Ayadafanhu ahd min khalq. Kalaullahu taala, wasubiru, innallah ma'as wallahu yihibus sabirin. Sisi yang ke 10 yang mengantar hamba untuk bisa bersabar, bahkan enteng betul bersabar terhadap bagaimanapun gangguan orang kepada kita. adalah syuhud. Hamba mampu menyaksikan. Jadi ilmunya betul-betul merupakan perkayaan tersaksikan sudah. keyakinan kuat merupakan kacamata dalam hidupnya sudah. Dia mampu menyaksikan kebersamaan Allah bersamanya ketika dia bersabar. Cintanya Allah dan ridanya Allah kepada orang yang bersabar. Sebab siapa yang Allah bersamanya Pasti Allah bila Ya, pasti Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Dari berbagai gangguan, Dari berbagai hal-hal yang membahayakan Dengan pembelaan yang Allah tidak beri kepada Eh, yang Allah tidak bersama dengannya Coba dengarkan firman Allah Wasbiru Bersabarlah kalian Ini perintah Terhadap perintah bersabar ini Allah beri ilmu untuk bersabar Inna allaha Ma'asadirin Sungguh Allah bersama Dengan orang yang bersabar Iya yeah. Allah bersama dengan orang-orang sabar Allah melihatnya, mengawasinya, menuntunnya Mengarahkannya, melindunginya Menjaganya Memberi ilham, memberi ilmu, menguatkan Dan seterusnya, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar ini saja yang perhatikan Kita akan dapatkan ma'iyatullah Kalau kita bersabar Kalau orang mau fokus ini saja Maka tenang dia Untuk apa saya balas Untuk apa? Saya akan kehilangan kesempatan merasakan Kemuliaan besar Wallahu yuhibbus sabirin Ini Allah mencintai orang-orang yang bersabar Ini sekarang cinta Syuhud terhadap cinta Kalau kita bisa bersabar Sehebat apapun, apalagi sabar terhadap perkara yang memang paling sulit untuk sabar. Eh, kita akan mendapatkan cinta Allah. Dan di hari akhirat, almaru maah man ahaba, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia, dia cintai. Ini kesempatan mendapatkan cinta. Hanya memang berat, apalagi sabar terhadap orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan kita. Alihwa rahimahum yang ke-11. Ini 10 sudah. Antum ingat 10 tadi? Ayo dari 10 tadi apa kira-kira yang tertinggal? Sebelum kita lanjut nih. Iya, apa yang tertinggal tadi? Yang dekat-dekat tadi. -dekat saya sedang makan diskrit ya jadi kuat-kuat. Pulu, ada yang tertinggal satu atau setengah atau semuanya semuanya lepas yang penting diemuraja heh ya? diemuraja. Laid sisi yang ke sebelas syuhud Sekali ini berulang ya kata syuhud ya kali lain kalau dikatakan syuhud dia adalah jenjang ilmu yang perkara itu betul-betul teryakini tak ada keraguan di dalamnya keyakinan yang menjadi perkara yang dengannya kita memandang sudah dan melangkah itu syuhud kalau kita bisa seperti itu yang sebelum tadi, mampu syuhud ma'iyatullah mahabbatullah eh, terlalu gampang itu gangguan orang apa artinya gangguan apa artinya? Hanya dibilangi begitu dia apa dia? Apa artinya semua itu? Iya, kalau kita mendapatkan ma'iatullah, Allah bersama kita. Kalau kita mendapatkan cintanya Allah. Apa arti semua itu? Ini betul-betul yuhawwin, meringankan betul bahkan Iya. Menghilapkan beban. Yang ke-11 syuhud kita mampu betul-betul memahami bahawa sabar adalah setengah iman. Icapan Abdul Lail masuk tadi. Iman ada dua bahagian. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kalau kita paham betul ini, maka orang yang paham, yang berakal, betul-betul yakin, dia tidak akan menengal, dia tidak akan mengganti setengah imannya ini. Dengan semata membelah dirinya Kehilangan sabar Kita tidak akan dapatkan sabar Kalau balas, membalas Kita tidak akan dapatkan sabar itu. Kalau kita membalas Kita kehilangan setengah iman kita Coba besarnya kerugian Tapi kalau sabar Kita jaga iman kita Jaga dari kekurangannya ditambah lagi, Allah pasti membantu orang-orang yang beriman. Jadi, jangan dikira dengan bersabarnya, tidak akan ada tekanan kepada orang yang menyerang. Tidak. Sebab sabar justru sebab datangnya pembelaan Allah Subhanahu SWT. Ma'iyatullah, cintanya Allah, pasti membela wali-walinya. Sehingga kondisinya akan lebih dahsyat lagi. Semakin hebat tekanan seseorang kepada kita Dengan cara yang batin Maka akan semakin berakibat mengerikan kepadanya Ketika Allah Subhanahu SWT sendiri langsung Membalas Tapi untuk datangnya itu Hanya dengan sabar. Kalau dibalas, dibalas Oh habis waktu, habis masa, habis ini habis Sampai kata Coba lihat ikhwah Di tengah dakwah salafiyah Iya. Tengah dakwah di sini Lihat-lihat Banyak-banyak orang yang sibuk dalam perkara seperti ini Dari sisi ilmu tidak berkembang Dari sisi amalan tidak meningkat Dari sisi keberhasilan dakwah itu-itu saja Iya, Sementara orang yang disakiti Bahkan orang lain Luar biasa Banyaknya orang yang Sebab apa? Dia fokus terhadap perkara yang paling bermanfaat dalam hidup Jadi ikhwah adanya cobaan-cobaan seperti ini, gangguan-gangguan, justru apa? Harus menjadi teguran kepada kita untuk membuka mata. Supaya berubah cara berfikir kita. Jangan pernah berfikir untuk membalas. Semata karena diri kita. Jangan, jangan. Berfikirlah untuk bersabar, memaafkan, terus melakukan perbaikan. Berfikirlah akan besarnya manfaat. Dan berfikirlah akan besarnya darah yang akan menimpa kita Dua belas Dia mampu menyaksikan Bahawa sabarnya dia Hakikatnya adalah Dia telah menjadi penguasa dirinya Dia telah menundukkan jiwanya Sehingga kapan jiwa itu telah dikalahkan oleh kita, telah kita kuasai, maka jiwa tidak akan mungkin lagi berusaha menawan kita, menguasai kita dan menjermuskan kita ke dalam kebinasaan. Sebab jiwa apa? Amarah di antara sifatnya amarah bis, bis mengajak kepada kejahatan. Kalau kita sabar tidak mengikutinya Berarti kita yang kuasai Kita justru yang tawan dia Sehingga selamat Selamat kita dari upaya jiwa untuk menjermuskan kita Menawan kita dan menatakan kita Tapi kapan kita justru mentaatinya Mendengarkannya Mengikutinya Maka terus menerus kapan kita ikuti dia tidak tinggalkan kecuali sampai kita binasa, Kecuali kalau Allah masih menurunkan rahmatnya kepada kita untuk sadar dan bertobat, Kembali dan kembali dan perbaiki diri. Kata Syekhul Islam, Seandainya dalam kesabaran tidak ada keutamaannya kecuali hanya, Kemampuan hamba menguasai dirinya dan mengalahkan syaitannya dirinya. Maka tidak disebutkan jawabannya, saya tidak sebutkan jawabannya Karena dahsyatnya ini keutamaan Beliau hanya mengatakan Falaulam yakun sabri illa qahruhu li nafsi Wali syaitani Selesai Tidak disebutkan Apa jawabannya Law. Ini termasuk Kalau dalam bahasa Arab Jawaban syarat Kalau tidak disebutkan Itu menunjukkan apa Dahsyatnya jawabannya Sebab kapan disebutkan jawabannya Maka akan apa Membatasi kedahsyatannya sesuai dengan lafaz yang disebut Ketika di, dilepas Dan disebutkan berarti menunjukkan Keluasannya itu jawaban Dan ini banyak-banyak dalam perkara ancaman Dan hal-hal yang menunjukkan pembalasan Ini termasuk ilmu Quran yang Kalau seandainya orang pahami lafaz lafad dahsyat. Dan itu tidak bisa dipahami dalam terjemahan hanya dipahami dalam kaidah. Eh, dalam memahami. Maka ketika itu kata beliau, akan nampak eh kekuasaan hati. Kokohnya tentara tuntar hati. Eh, dan hati pun akan berbahagia yang dengannya dia akan mampu mengusir musuhnya. Ini berarti Ketika ada orang yang menyakiti kita, menyakiti kita semakin hebat dia menyakiti kita. Berarti apa? Goncangan. Untuk membalas semakin hebat. Kapan goncangan yang semakin dahsyat ini. Kita mampu justru tekan kuasa. Maka yang menekannya berarti lebih hebat. Ada orang yang baru sedikit digoncang. Apa kau? Eh, Tiba roh. Apa? Eh. Sibajih belum baru dia, padahal lah ya. yang seperti ini apa orang yang dikuasai oleh nafsunya. Ketika orang dikuasai oleh jiwanya, eh terus bagaimana bisa mengatur orang sementara dia sendiri tidak bisa mengatur dirinya. Kalau kita dalam posisi sebagai da'i kemudian seperti ini La ilaha illallah Akan jadi apa? Madau. Kasihani diri Kasihani umat yeah. Lensirlah sebagai ustaz Kalau kita hanya mampu membalas dan membalas Kasihani diri, rahmati diri kita. Eh, rahmati umat akan apa jadinya? Alihua rahimahumullah. 13. Hamba harus yakin. Bahawa kalau dia bersabar, maka pasti Allah akan menjadi penolongnya. Jelasnya mana dalilnya ini Pasti Allah menolong. Wasbihu innallah ma' ma'aslubu. In tansurullah yang Suruh. kalau hamba bersabar pasti Allah menolongnya. Lah Buddha kata sih pasti itu. Sebab Allah adalah wakil Tempat bergantungnya orang-orang yang bersabar Sehingga itu artinya Orang yang mendolimi Orang yang bersabar ini Telah menyerahkan Terserah engkau ya Allah Kau memaafakannya itu sebenarnya hakikat kesabaran itu. Tetapi siapa yang membalas? Dia berginikan saya saya balas. Kan boleh. Waja sa'u sayiatin sayatun mithlu. kan boleh. Segede boleh. Ya boleh, boleh. Tetapi kamu kehilangan kesabaran. Kamu membela dirimu. Makanya seperti ini akan berakibat Allah jadikan wakilnya tempat bergantungnya adalah dirinya. Sehingga dirinya lah yang menjadi penolong dirinya kalau begitu ada dua penolong ada yang penolongnya Allah ada yang penolongnya dirinya kata syek faaina man nasiruhullah khairu nasirin khairu nasirin ilan man ila man nasiruh nafsuh ajazun nasirin wa ad'af limanakah kata beliau kondisi orang yang penolongnya adalah Allah yang merupakan sebaik-baik penolong dengan mereka yang penolongnya adalah dirinya Penolong yang paling lemah Paling lemah Artinya Kita tidak akan tertolong Pasti kalah Kalau membalas semata membela diri Pasti kalah Tidak boleh tidak Iyi. Kita pasti akan kalah dan terkelahkan Jadi kekuatan kesabaran justru Jalan kemenangan ini sulit ami orang eh masa kita diam saja masa anu saja justru sahabat itu jalan kemenangan laisa syajidu bisuraah qadani inna masyajidu mayamliku nafsahu 'inda alghadab bukan yang kuat bukanlah pemenang itu saat mengalahkan banyak orang dalam bergulat bukan itu yang menang bukan itu yang kuat yang kuat dan pemenang adalah yang mampu menguasai dirinya di saat dia marah. 14. Sabarnya dia. 14. Ilmu ke 14 yang mengantar hamba untuk bersabar terhadap gangguan. Dia harus yakin bahawa sabarnya dia terhadap orang yang menyakiti dia. Dan betul-betul dia pikul beban persakitan itu Fitnahan, dustahan, dia pikul saja Sabar, dia pikul saja Yakinlah bahwa ini justru akan mengharuskan Kembalinya musuhnya Dari mendaliminya Jadi orang mendalimi-mendalimi Kalau kita balas dengan seperti itu Kedaliman ini akan berkurang Kembali Kalau berlanjut akan sampai kepada penyesalan Berlanjut kepada minta uzur Akhirnya justru Dia disalahkan sama orang-orang Jadilah malu Semua itu akan berubah menjadi seperti itu Hanya dengan sabar yang berketerusan malu menyesal sampai akhirnya justru menjadi teman justru menjadi sah sahabat berlanjut persahabatannya jadi pembela yang tiada tandingannya persis bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala idfa' billatihi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamin وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَبِّنْ عَظِيمٌ Balaslah, kata Allah, balaslah Dengan cara yang paling indah Yang paling baik Maka Tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia terdapat permusuhan Itu akan menjadi وَلِيٌ حَمِيمٌ Teman, sahabat yang betul-betul hebat dalam persahabatannya Yang betul-betul kuat dalam membela apa membela dan melindungi kita Berubah Padahal sebelumnya musuh Berubah, kenapa? Idafah Bilati hiya ahsan Kata Allah Wa ma illa Tidak ada yang bisa melakukan hal ini Kecuali hanyalah orang-orang yang bersahabat Wahai ulama, tidak ada yang diberi hat ini, ilah, tuh habdin abim, kecuali pemilik bahagian terbesar. Hidup di muka bumi adalah hidup berlomba mengumpul amalan terbanyak. Mau dapatkan amalan terbanyak, ini dia, kesempatan. Dan, dan luar biasanya kita tidak akan dapatkan yang ini kecuali harus ada yang menyakiti. Kalau tidak paham itu, justru alhamdulillah ada yang mengeritik, ada yang mentahdir, ada. Kalau tidak, tidak akan sampai ke situ. Saya tercengang. Tak tahu di mana ya. Di sebuah bandara. Ia yeah. sebuah bandara. Biasa saat menunggu. Ia yeah. masuk ke apa penjualan buku. Ada buku politik. Ya tertulisnya dia Apa Kritikan adalah rahmat Orang dalam mengejar kekuasaan Mempertahankan kekuasaan Mampu memahami Orang yang mengritik Mengganggu menyakiti dia Adalah rahmat bagi dia Kenapa akalnya orang yang senantiasa Rukuk sujud tidak bisa memahami Bahawa kritikan serangan kepada dia Itu rahmat yang lebih besar lagi Atau mungkin Emosi telah menguasai Sehingga kita Ingat ya Amarah pasti membuat error Cara berpikir Tergantung berapa kadar errornya Ada marah Dalam pembahasan talak Ada marah yang talak itu tidak jatuh Sebab marahnya sampai menutup ak Akal sempurna dalam menutup Eh, Itu memberi ilmu Sedikit banyaknya pasti membuat masalah Tapi kalau kita justru Melihat semua itu sebagai rahmah La ilaha illallah Idfa' billatihi ahsan Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawa Ka'annahu waliun hamid Kita ingin memperbaiki saudara kita Ini juga Ayat. Ada orang yang menyakiti kita Menyakiti kita Kalau kita balas Itu artinya kita kurang rahmat sama saudara kita Kurang nasihat sama saudara kita Sebab pembalasan itu Akan mengakibatkan saudara kita semakin Dendam semakin benci dan seterusnya Ya tidak Berarti saudara kita semakin jauh Tapi coba pahami. Kalau dibalas dengan cara yang baik, dia akan berubah, menyesal dan seterusnya. Harapkanlah kebaikan kepada saudara kita, walaupun terhadap orang yang betul-betul membenci dan dendam terhadap kita. Kenapa anda bisa? Eh, itu kemuliaan tiada tandingannya. Dan hanya ini, eh, kemuliaan ini bisa dicakap, dicampai, di dijangkup, hanya ketika menghadapi cobaan seperti ini. Kalau kita tidak bisa berpikir ke situ, lihat ayat terakhir wa ma yulaqqahu illa zuhaddil adhim. Tidak ada yang diberi ini untuk idfa billatihi ahsan kecuali hanyalah sang pemilik bahagian terbesar. Kenapa terbesar? Inna ma yuwaffadziruna ajrahum bigairi hisab. Pembalasan untuk orang yang bersabar pahalanya kata Allah Bikiri hisap tanpa hisap. Kenapa tanpa hisap? Tidak bisa dihitung. Ini maknanya, doa habdin dapat bahagian terbesar, surga Allah, sesuatu yang terhebat di dalam surga. Alaihwalokumullah. Ayat yang semisal ini hanya tiga dalam Al-Quran. Ina ayat idefa ahsan hanya tiga dalam Al Quran ayat yang semisal ini <tuh> yang pertama dalam surah Al Araf 199 Sampai dua ratus Khudil afwah Wa'amur bil'urf Wa'arif anil jahilin Wa'imma yanzagannak Minas shaytani nazq Fasta'id billah Innahu sami'un alim. Ambil jalan maaf. Ajaklah terus kepada yang baik. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. yang balas dengan kebodohan. Disuruh berpaling. Dan jika dari syaitan mengganggu, membisikkan, berusaha menceram, menjerumuskan engkau. Maka segera minta perlindungan kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Coba perhatikan ayat ini Ia. Ayat pertama tentang Maafkan berpaling dari orang Oh doh Ia. Terus yang selanjutnya Minta perlindungan dari syait. syaitan Ini persis dengan ayat yang terdapat Dalam surah Al-Mu'minun Ayat 97 6 sampai 98 Idifah Bil Lahfihiya Ahsanus Syajia. Ah. Bukan ayat tadi. Nahnu alamubimaya sifun. Waktu Rabbi, A'udu bika min hamazat syaitin. W'audu bika Rabbi ayahdurun. Ideva balaslah dengan cara yang paling baik segala kejelekan itu. Kamila yang paling mengetahui apa yang mereka sifatkan. Kamu dituduh apa-apa kami paling tahu. Yang jelas lakukannya balas dengan cara yang paling baik. Kejelekan apapun juga. Setelah perkara ini Allah sebutkan Allah perintahkan. Wakul ucapkanlah Rabbih wahyaku agud nikah min hamajatil shayatin. Saya minta perlindungan kepadaMu ya Allah dari bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, hasad, Bar, apa hasadnya syaitan, upaya syaitan untuk menjermuskan. Wa'udhulika Rabbi ayyah durun Dan saya minta perlindungan kepadamu ya Rabb Iya Dari kehadirannya Sama di atas Ayat awalnya Membahas bagaimana bersih Sikap Iya Terus ayat kedua Disuruh minta perlindungan Perlindungan Ayat ketiga Ayat yang kita sebut tadi Sama persis Iya Ida Idha fa'billadihiyya ahsan Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawak Ka'annahu waliyun hamil Wahai yang sabar, wahai yang berjubin agung. Ini tentang cara bersih. Sikap ayat selanjutnya. Waimma yang zaghnnak min al naz, fاستعِد بالله. إنَّهُ هو السميع العليم. Kalau syaitan mengganggu, eh, maka minta perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Tiga Ayat Yang terakhir dalam surah Fushilat Ayat tiga Empat sampai tiga enam Al-A'raf, Al-Mu'minun dan Fushilat Kumpulan Tiga kumpulan ayat ini Semuanya menekankan dua hal utama Memerintah, menuntunkan, mengharuskan, mewajibkan Untuk membalas kejelekan dengan cara yang terbaik, terbaik. Untuk memberi maaf, untuk berpaling dari orang-orang bodoh, jangan berpanas. Selanjutnya, seluruhnya menegaskan supaya minta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita langsung fokus kepada ayat, maka, eh, untuk sampai idhfa bilatihiya asan, kita harus terus-menerus beristiadat, minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai memperturutkan syah Syahwan Akhirnya membalas Membantah Minta terus perlindungan kepada Allah Dan jangan sekali Dua kali Terus menerus Sebab syaitan akan terus menerus Ia kita Ia apalagi Kalau serangan terus menerus Beraneka ragam bentuknya Kadang Kalimat jelek Kadarnya sepuluh Kita mampu tahan sudah tapi kalau dia datangkan kalimat jelek Yang kadarnya seratus Menggelepar kita dari situ Sehingga ketika orang terus menerus beristihada <segera> Ini kekuatan menahan amarah yang sangat hebat Kita sadar Ini bencana Dan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali hanya dengan Pertolongan Allah Subhanahu SWT Kelima belas Kata beliau Bahkan Sering Pembalasan kita Dan upaya menuntut Supaya mengimbangi Justru menjadi sebab Semakin bertambahnya Kejahatan musuh Kepada kita Semakin kuatnya jiwa musuh Untuk memikirkan berbagai cara Untuk menyerang kita Bagaimana Sudah merupakan perkara yang tersaksikan Tetapi kalau justru Diserang-diserang tapi dia bersabar Memaafkan Maka dia aman Dari bahaya yang bertubi-tubi ini Orang yang berakal Pasti memilih Ketika diperhadapkan dari dua Yang menyakitkan Pasti dia memilih yang paling rendah Betapa banyak jamaah Ketika orang memperturutkan pembalasan-pembalasan hey, Melahirkan Pembalasan yang lebih dahsyat lagi Kita balas Orang menyakiti kita balas Sementara orang yang menyerang ini Memang ahli membuat pembalasan Awalnya dia santai-santai saja Untuk menyerang Tapi begitu dibalas Oh sudah dia kumpul segala tenaganya Tidak bisa, dia kumpul semua orang-orangnya Tidak bisa, dia kumpul semuanya Seluruhnya, sehingga apa? Makannya lebih dahsyat, kengeriannya lebih mengerikan Kata beliau, bertapa banyak Pembalasan-pembalasan melahirkan Bencana kepada orang yang membalas Yang mana dia tidak bisa lagi Mengimbanginya Banyak jiwa telah lenyap Banyak kedudukan telah rontok Banyak harta telah lenyap Banyak kerajaan bahkan Hancur Karena berusaha membalas. Seandainya orang yang didolimi kata saya, lawa afal mabluumu, laba kiyat adahi. Seandainya orang yang didolimi itu memaafkan orang yang mendoliminya, maka hartanya, kedudukannya akan tetap terjaga. Ini banyak ilmu di sini ya, Ini kenyataan. Kalau dibalas, pasti akan berlanjut habis waktu darurnya lebih besar lihat eh apalagi dalam kondisi orang yang menyakiti kita itu memang cara berpikirnya sangat brutal eh bukan hanya orang yang mau dia sakiti yang dia mau jatuhkan tapi semua yang berhubungan dengan dia bukan hanya melakukan dalam bentuk lisan tetapi berusaha dengan Segenap kemampuan yang dimilikinya Ini Yahu Ketika dibalas, dibalas Pasti berlanjut, pasti berlanjut Dan semakin keras Di saat semakin keras Kita justru akan kehilangan segalanya Sehingga akhirnya apa? Dari posisi orang yang terdolimi Semakin terdolimi Harusnya orang yang terdolimi apa? apa? Menunggu pertolokan Sisi yang kelima, apa ke enam belas? Ini dia. Kata beliau, siapa yang terbiasa membalas dan tidak bersabar, kan boleh asalnya? Membalas sesudah yang semisal, semisalnya. Kalau sudah terbiasa, balas, balas. Kata Sheikh, la Buddha ayah kafir bul, pasti akan terjatuh ke dalam kod lima, pasti. Sebab jiwa, jiwa, tabiat jiwa itu tidak mau mencukupkan diri di atas kadar adil yang wajib. Tidak dari sisi ilmu, tidak dari sisi keinginan. Bahkan kadang betul-betul lemah untuk mencukupkan diri dari kadar yang hak. Karena sungguh kata beliau marah itu Akan mengeluarkan pemiliknya Kepada batas Yang tidak bisa lagi dia pahami Apa yang dia ucapkan Apa yang dia lakukan Sehingga terjatuh Dibalas Semakin marah Awalnya dia yang benar Dia yang terbelini Tapi dia balas Pembalasannya awalnya Seimbang Tapi diserang lagi Dia balas lagi Mulai lewat-lewat sedikit yeah. Yang menyerang Balas berlipat-lipat lagi uh, Mulai balas Lewat-lewat nah, banyak sudah Akhirnya Kata beliau Dia awalnya dalam posisi Orang yang terbalimi menanti pertolongan dan kemuliaan, tapi justru berubah menjadi orang dolim yang menanti murka dan ancaman. Berbalik. Akhirnya tambah banyak orang yang berbalik. Tambah banyak orang yang dolim. Kita yang dolimi. Berarti ada yang dolim, ada yang terolim. Iya, Tapi kalau kita balas sampai lewat batas, berarti tidak ada lagi orang yang terbalim. Yang ada hanya orang yang saja. Apalagi kalau kita bahas niat. Kalau masuk dalam pembahasan niat, oh luar biasa. Walaupun nampaknya, walaupun nampaknya masih berimbang. Tapi kalau niat sudah tidak, maka niat yang menjadi ukuran. Nabi Alaihi Wasallam bersabda. Alqati lual maktul kinar, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. neraka. Coba lihat, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. neraka. Sahabat tanya, kalau yang membunuh dalam neraka ya wajarlah. Terus bagaimana sampai yang dibunuh juga, yang, apa yang dibunuh juga misteri neraka? Kata Nabi Aleyhi Salatul Salam, iya, seandainya kata Nabi alaihissalatu wassalam iya dia dalam posisi ingin membunuh juga niatnya juga ingin membunuh hanya kalah hebat eh akhirnya dia duluan terbunuh coba lihat yang nampak adalah satu pembunuh satu dibunuh banyak-banyak orang berpikir kalau dibunuh kasihanlah iya tapi ternyata Nabi bilang semuanya dalam neraka-neraka niat sama-sama ingin membunuh. membunuh Demikian ini pembalasan Kalau sudah masuk dalam perkara niat La ilaha illallah Dan memberikan lagi akibatnya Jadi hati-hati ya Sesuatu yang berbalik berubah Hati-hati kondisi itu Ketika orang lewat batas Justru berbalik berubah Iya Hati-hati kondisi ini Dalam kitabut utuhid Pembahasan yeah, Hadid Dua orang yang berteman Ada dua orang berteman Satu ahli ibadah Satu pelaku do, dosa Ahli ibadah jelas, jelas beribadah ini Kebaikan kalau aku dosa, jelas-jelas dosa Tidak diperjelijikan lagi, tidak perlu minta fatwa Itu dosa atau Tuh. tidak, ini jelas-jelas dosa Tuh, sudah Sepakat yeah. Semua orang yang berakal itu dosa Hei, yeah. Sepakat sudah dosanya Tapi ternyata Akhir kisahnya justru yang beribadah masuk neraka, yang berdosa masuk surga Coba lihat ini Tidak antum melihat Luar biasanya ini Kisah ini ini <tuh> Kenapa? Yang ahli ibadah melihat temannya berdosa, dia tegur. Bagus tegur? Bagus. Iya. Orang yang bersalah ditegur. Iya. Kata temannya aksir. Iya. Tinggalkan kurangnya. Tapi pelaku dosa bilang, hal ini warabi. Biarkanlah ini antara saya dengan Tuanku ini. Terus dijumpai lagi melakukan dosa, ditegur lagi, sampai akhirnya ditegur tidak tahu yang keberapa. Kalau kontes hadisnya ada sampai yang ketiga, iya, e, sepelaku si dosa bilang, iya, e, biarkanlah saya, ini antara saya dengan Tuhan. Apa kamu itu memang dicipta untuk mengawasi saya. Tambah orang pelaku dosa ini marah, iya meningkat jawabannya. Si penegur meningkat juga jawabannya. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Kamu akan masuk neraka. Allah tidak akan ampuni kamu. Allah wafatkan dua-duanya dikumpul. Kata Allah, siapa yang berani menggunakan namaku, bersumpah atas namaku untuk tidak merahmati hambaku. Ini lewat batas. Awalnya benar. Iya. Ini kesalahan jelas ya. Kesalahan jelas. Apalagi kalau memang kesalahannya masih diperselisihkan. Ini kesalahan jelas sih. Tapi dia pasti-pasti, pasti-pasti sudah, tidak ada rahmat. Pakai namanya Allah, lewat batas dalam berucap, dalam memberi hukum, sampai mengambil haknya Allah. Tidak tahu kedudukannya sebagai apa. Masuk dalam zona rahmat. Kalau zona rahmat jamaah, jangankan kita, Nabi Muhammad pun tidak. Pakal Nabi Muhammad diutus untuk apa? Rahmatan Allah Alamin. Tapi mau membatasi rahmat? Kisah. perang Uhud. Eh dalam kudut Nazila, kudut Nazila ini. Manusia yang paling mulia kudut di sholat subuh. Allahumma la al anfulana wa fulana. Ya Allah la anat si anu dan si anu. La itu apa? Tutup dari rahmat. Jangan beri rahmat, Ya Allah. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang kafir yang memerangi Nabi dan telah mewujudkan peperanannya. Sampai membuat gigi Nabi pecah, mulut berdarah. Di perang-uput. Yang aminkan siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Radhaallahu Anhu. Wali-wali Allah yang terhebat. Tapi ternyata... Apa yang turun? Barasannya Allah. La ilaha kaminal amri syaih. Oh ya alaihim, oh ya Tidak ada sama sekali urusanmu sedikit pun juga ya Muhammad dalam perkara ini. Allah mau beri taubat, mau siksa, sama sekali tidak ada urusanmu di sini. Ini ilmu dalam ilmu Tauhid. ini burhan Tauhid yang paling hebat. Jangan ada harapan penentuan rahmat kepada siapapun juga selain Allah. Kalau kita hubungkan dengan ucapan Ali tadi di awal pembahasan, "Layarjuwanna abdun illa Robba, wallayakafanna abdun illa Jamba." Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Tenang. Siapapun yang menyakiti, siapapun yang berusaha membatasi, kita akan tenang. Ini orang lewat batas masuk dalam lingkup yang bukan haknya sudah. Menggunakan nama Allah. Akhirnya Allah suruh bawa ini ke neraka. Masukkan ke neraka. Yang berdosa tadi disuruh masuk ke, ke dalam surga. Allah maafkan. Rahmat Allah sangat luas. Sebab asalnya orang ini kalau kita lihat. Dia bilang biarkanlah ini antara saya dengan. Tidak mau diungkit-ungkit. Iya. Tidak mau terus sedih seolah-olah diawasi. Berarti ini apa? Ini masuk dalam apa? Orang-orang yang sebenarnya mau menutupi dosa. Dosanya. Tetapi ini gesek terus. Nabi bersabda. Kullu ummati ummatimu'afal illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Ada orang menutup, menutup dan menutupi. Sementara kita berusaha untuk menampakkannya. La ilaha illallah. Alihkuah rahimahumullah. Akhirnya bencana tambah besar. Iya, biasanya orang kalau sudah di, sudah dinampakkan seperti itu, ya tak kalah ni. Iya, terlanjur sudah. Akhirnya apa? Asalnya dia sudah mau bertobat. Iya, kan sudah dinampakkan seperti itu terang-terangan. Iya, banyak wartawan sebar di media apa semuanya sudah. Lihat Ikhwah Awalnya dia terbalimi Menanti pertolongan Tapi dia balas Akhirnya berubah menjadi orang, orang yang zalim Yang menanti Kerendahan dan siksa Kalau kita paham ini jamaah Kita tidak akan membalas Sebab jiwa itu dalam membalas Pasti mencari lebih Siapa yang bisa memantar Siapa yang bisa mengontrol? Apalagi kalau masuk dalam kata-kata. Oh, bahaya kata-kata ini. -kata. Coba untuk mendengarkan kisah ini. Nabi alaihi salatu wasalam bersab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Idza sanati al-amatu fatabayyana zinaha falyajribha hal hadd wa la yusarrab 'alayha. Jika seorang budak berzinah. Sepakat zina dosa. Ini nak perlu minta fatwa ini. Jelas. Jika seorang budak berzina dan zinanya jelas ada saksi ada apa sudah jelas sudah maka kata Nabi jilid dia cambuk sesuai dengan hukumannya wala yutharrab 'alaiha jangan melakukan tasrib terhadapnya ini jelas-jelas pelaku zina dan jelas-jelas sudah dikasih hukuman atas zinanya tetapi Nabi larang yutharrab Mengeluarkan kalimat takbih Memperjeleknya Terus kalau berzinah Yang kedua kalinya Kata Nabi Cambuk dia Wala Tetap diulangi Jangan takbih, tasrib Tawdih Menjelekannya Jika dia berzinah yang ketiga Maka jual dia Nabi suruh jual dia Walaupun dijual hanya dengan Harga eh, Bihablin minasyir Harga yang paling murah Coba lihat ini jelas-jelas bersalah Tapi bagaimana adabnya Nabi Nah, Lihat Kalimat tetap harus dijaga Ini manhaj atau bukan Nah huh? Ini manhaj dari Nabi Dengarkan kisah kedua Bukhari Muslim. Eh, riwayat Imam Al-Bukhari. Didatangkan kepada Nabi alaihi salat sallam birajulin qad shariba khamra. Lelaki yang sudah minum khamr. Jelas pelanggarannya? Minum khabar Kata Nabi Idribu Idribu Pukul dia Disuruh pukul Kata Abu Hurairah Kata Abu Hurairah Allah, huanggu, Tidak ada seorang pun dari kita kecuali memukul Ada yang memukul dengan tangannya Ada yang memukul dengan sendalnya Ada yang memukul dengan pakaiannya tak kala selesai Kala ba'dul qawm Akhzakallah Setelah selesai dihukum, Eh, sebagian kaum bilang, Akhzakallah. Semoga Allah menghinakanmu. Kepada orang yang dihukum ini. Yang eh, jelas-jelas melakukan perbuatan hi, hina. Menjijikkan minuman. Dan jelas-jelas sudah dihukum, Eh, akhzakallah. Tapi apa kata Nabi ketika mendengar ucapan itu? La taqulu hakadah wa la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu ucapkannya dan jangan kamu bantu syaitan untuk menjerumuskan saudaramu. Seucapan itu bahaya. Justru akan menyeret orang semakin. <tuh> Alikhwah rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yasiru wala tu'siru. Permudah Eh dan jangan bersulit Sakkinu wala tunfiru. Ini di antara lafaz. Sakkinu wala tunfiru. Tenangkan. Jangan buat goncang. Eh, kekacauan, tenangkan. Wala tunfiru, jangan kalian membuat lari. Eh Orang baru mengaji, kasihan dibuatlah yang tidak bisa mengaji. Orang yang belum belajar dibuat, sebenarnya tidak bisa belajar. Iya, Tidak sebab, jangankan orang yang baru, yang lama saja tergoncam. Bahkan yang ustaz saja stres. Apalagi kalau yang baru, oh ini bid'ah ya, oh ini tidak boleh ya. Iya, Tapi langsung digoncang dengan keluar dari manhaj. Rahimahumullah. Sisi yang ke-18 Ayat 17 Keboliman ini Yang dia telah didolimi Harus kita yakini adalah sebab Bisa menjadi sebab terhapusnya dosa Bisa juga menjadi sebab terangkatnya derajat Sehingga kalau kita balas tidak bersabar kezaliman itu tidak akan bisa menjadi penghapus dosa dan tidak bisa mengangkat derah, derajat, fikirkanlah jamaah, banyaknya perkara yang akan lenyap dari kita kalau kita membalas sibukkan diri dengan apa yang bermanfaat, fokus fokus, eh yang punya ilmu sebarkan ilmu, banyaknya orang yang menanti yang tidak mau, ya tetap baik sangka insyaAllah ustadz lain yang bisa mendidiknya eh Tetap doakan. Semoga bisa lebih baik di sana. Saya ayang ini yang, mau, yang saya ajak. Fokus di situ. Ini yang menenangkan. 18. Kata beliau, maafnya dia. Maafnya seorang hamba. Sabarnya hamba. Justru adalah sahih sebesar-besar tentara sebesar-besar pasukan yang membantu dia menghadapi lawannya itu sabar dan maaf sebab kalau dia bersabar dan memaafkan maka sabarnya ini akan mengharuskan lawannya rendah bahkan takut kepada dia. Itu Allah yang berikan takut. Bahkan akan takut sama manusia. Kenapa takut sama manusia? Sebab manusia itu kalau melihat ada orang yang dizalimi, iya. Yeah, nampak betul betul-betul oh, kasian ini orang dizalimi jadi begini dia tenang-tenang saja apa apa. Itu kalau orang-orang dia tidak akan diam itu. Orang-orang itu pasti bicara itu, ngomel ke sana kemari. Pasti dia akan balas orang yang mendzalimi walaupun tidak ada hubungannya dengan dia. Ini tabiatnya masyarakat awam. Dia akan membalas walaupun orang yang mendzalimi sendiri dia. Tetapi orang tidak akan diam. Tetapi kalau kita justru balas Hilang semua tadi Hilang semua tadi Coba lihat Kembali ya Ini ilmu dari syekh Eh Dan syekhul islam yang ternyata menyaksikan hadini Sebab beliau menghadapi orang yang betul-betul hasad, dengki kepada beliau Dahsyat luar biasa Bahkan keinginan manusia supaya beliau mati Dan binasa luar biasa Eh tetapi di saat beliau justru yang dimenangkan oleh penguasa, dia maafkan semua yang menyakitinya. Ini teladannya sangat luar biasa. Pengikut Muhammad alaihi salatoussalam yang betul-betul jujur dalam mengikuti Nabi dan Rasulnya. Lihat, perhatikan. Kalau kita maafkan orang, sabar terhadap persakitannya, tuduhannya, ini. Justru menjadi tentara kita. Kenapa bisa? Ia tentara itu apa? Mengalahkanmu, mengusir. Ia tentara itu kekuatan. Coba lihat. Kenapa bisa? Ketika kita sabar dan memaafkan. Orang bilang begini-begini ini. Begini, begini, kita justru doakan semoga Allah merahmati. Semoga Allah mengarahkannya. Semua dia rahkan sabar, memaafkan. Makanya apa? Orang yang menyakiti justru kenapa? Itu posisinya langsung turun. Posisi turun rendah ini berarti posisi kalah. Siapa yang mengalahkannya? Kekuatan maaf tadi yang mengalahkannya. Bahkan akan takut dia. Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Hati itu Allah yang pegang. Dia akan dijadikan takut sama orang yang dia kritik. Semakin takut dia. Hanya kalau dia sadar, dia akan menyesal. Tapi kalau tidak, dia akan membalas. Tetapi pembalasan didalasari oleh takut. Ada orang seolah-olah posisinya menang-menang, tapi sebenarnya takut. Takut sama orang itu. Takut sama ilmunya. Takut sama kehebatan dakwanya. I eh, takut sama apa? Kekuatan taksirnya dia. Takut dia. Eh. Beda kalau kita balas. Eh, dia berhasil saya. Menang saya. Eh, tambah tenang dia itu. Tambah tenang, wah, oh, tenang. Berhasil. Tapi kalau kita justru sabar dan maafkan, justru aduh, kalah. Saya tidak bisa kalahkan dia. Itu dia ucapkan atau dia tidak ucapkan seperti itu. Dia tetap tegar, minimal dikatakan dia tetap tegar. Ia tidak memberi pengaruh. Takut semakin. Wah, memang menghadapi orang ini. Kalau dia berketusan, berusaha menyakitinya, maka rasa takutnya sudah masa akan bisa masuk ke dalam takut takut syirik. Kalau untuk membaca kitab ubudiyah, penguasa ternyata bisa jadi budaknya bawahannya, hamba bawahannya. Sebab apa? Ridha dan bencinya ke situ sudah. Demikian pula orang, ada orang karena kedengkiannya ke ridha dan bencinya di situ sudah, bukan karena Allah. ridha dia ketika dia benarkan, bencinya dia ketika disalahkan. Iya, tidak lagi melihat di atas Quran dan Sunnah. Ini masuk ke dalam zona penghambaan yang sangat halus. Alihwa rahimahumma. Jadi kekuatan besar ini akan lenyap kalau kita justru balas. 19. Iya. Terakhir sebelum yang paling terakhir. Kalau dia memaafkan musuhnya, maka pasti musuhnya akan merasa bahawa lawannya itu di atasnya. Itu jelas ya. Lawannya telah beruntung, sehingga musuhnya akan terus melihat dirinya di bawah lawannya. Kata Syekhul Islam, kafah bidadah fadlah, w-sharaf al-laghf. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi maaf itu. Eh, ada reaksi balik. Ia orang berusaha menyakiti, kita justru sabar dan memaafkan. Itu berbalik. Eh, orang yang awalnya berusaha mau menguasai seperti itu, ternyata balasannya seperti itu, langsung itu. Dia tahu dirinya justru rendah. Ini orang justru di atas saya. Telah beruntung dia. Apalagi kalau dia lihat orang yang dia sakiti justru sibuk, justru semakin sibuk dalam perkara bermanfaat. Alihuwah, rahimahumullah. Ini maaf. Eh, kalau di Makassar. Ketika menghadapi banyak fitnah iya, Kita semakin sibukkan diri dengan ilmu Lebih hebat dari kesibukan sebelumnya Sebelumnya sudah sibuk Ada fitnah semakin sibuk Berakibat iya, Ditahdir sana sini Tapi justru orang hadir tambah banyak Ada yang dipaksa keluar dari pondok ada yang masuk lebih banyak. Satu orang keluar dari majelis? Iya, tapi justru dia masuk lebih banyak. Datang sendiri perlihat beberapa masjid sudah diperluas. Itu dalam zaman fitnah kondisinya. Tidak memberi pengaruh. Justru, apalagi dalam kondisi sekarang, iya, kondisi sekarang itu hampir tidak ter, tidak mau diingat-ingat, fokus dengan perkara yang lebih bermanfaat. Iya, Al-Hikmah Justru hal itu menjadi kekuatan kita harus lebih baik untuk menyiapkan diri menghadapi fitnah lebih besar. Waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti akan kami coba kalian. Sampai kami mengetahui Siapa yang bersungguh-sungguh diantara kalian Dan siapa yang bersabar Tidak akan pernah kita lepas dari cobaan ini. Cobaan yang dahsyat bagaimanapun juga Iya Diantara maksudnya adalah Supaya kita menghadapi cobaannya lebih besar Sebab yang Allah inginkan adalah Kita mendapatkan pahala lebih besar Inna idhamal jaza Ma'idhamil bala Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya Coba cobaan. Coba lihat lanjutannya Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah telah mencintai, telah mencintai sebuah kaum, itu tanda cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan timpakan balak kepadanya. Faman radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, dia ridho, tenang dan seterusnya, maka baginya rida Allah. Ridho lebih hebat dari cinta. Ia. Tetapi siapa yang justru murkah, buruk sangka, tidak senang terhadap ketentuan Allah, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ke-20. Kalau dia memaafkan dan membiarkan orang yang menyakitinya. Maka ini apa? kebaikan. Hah? Ini kebaikan? Hah? Kok oh, kebaikan yang kebaikannya sangat banyak kita sudah ungkap tadi. Sebab maaf itu apa? Al-Afwu. Iya, maaf itu la ilaha illallah. Kebaikan menjadi orang yang memaafkan itu luar biasa luar biasa. Ini kebaikan, satu kebaikan. Dari satu kebaikan ini kata beliau Akan melahirkan kebaikan yang kedua Kebaikan yang kedua Akan melahirkan kebaikan yang ketiga Demikian seterusnya Sehingga Maaf dan membiarkan ini Justru adalah sebab Bertambahnya kebaikannya Tanpa batas Sebab kaedahnya Pahala kebaikan Kebaikan semisal Ya tidak. Pahala kebaikan, kebaikan semisalnya. Dia disakiti diri ini diri ini dik. Tapi dia maafkan, dia biarkan. Dia sabar. Kebaikan? Ya. Kebaikan ini melahirkan kebaikan. Ya, sehingga dia lebih hebat. Kondisi lebih hebat ini melahirkan kebaikan selanjutnya dalam bersikap. Jelas? Ya tidak? Sehingga melahirkan apa? kebaikan bahang selanjutnya lebih besar lagi terus menerus selama dia terus di jalan maaf di jalan maaf dan sabar Eh, maka terus menerus pahalanya tanpa batas sebaliknya balasan kejelekan kejelekan semisalnya kalau dia balas satu kezaliman kezaliman bertambah bertambah kadaliman bertambah bertambah dan seterusnya fi qulubihim marad dalam hati mereka terdapat punya penyakit apa akibatnya fazadahumullahu Maradah Allah tambah penyakitnya falamazadu tak kala mereka berpaling ini berpaling pelanggaran ya falamazadu azadahullahu quluna tak kala mereka berpaling Allah semakin palingkan berarti dua kali berpaling dua kali dapat. Dia berpaling. Allah semakin jadikan berpaling. Balasan kejelekan melahirkan kejelekan selanjutnya. Syirik melahirkan syirik selanjutnya. Bid'ah satu melahirkan bid'ah selanjutnya. dusta satu melahirkan dusta selanjutnya. Kezaliman yang satu melahirkan kezaliman selanjutnya. Lihat Ehud. Kalau kita paham seperti ini maka dalam menghadapi gangguan pasti kita hanya akan memilih jalan maaf. Maaf. Ma ma Jangan memilih jalan yang justru akan mengganggu. Kata beliau, pokok yang kedua, syukur. Ini tadi syukur. ya, Interessal. Langsung saja syukur. Dan syukur adalah beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Tamat bihamdillahi ta'ala wa'uni. Selesai kitabnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wa sallam. Tunggu dulu Bentar Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala Memberi Ilmu Untuk bersabar Yang teramat dahsyat Seandainya orang bisa mencernanya Beliau urai panjang lebar Dalam kitab tentang syukur dan sabar itu. Saya kasih kesimpulannya. Kenapa kita tidak bisa bersabar? Padahal Allah memerintah menganjurkan dalam banyak ayat. Bahkan ini, bahkan ya. Perhatikan. Nama Allah adalah As-Sabur. Yang maha penyabar. kenapa orang bisa merahmati karena Allah ar-rahman ar-rahim Dia berusaha merahmati hamba sebab ar-rahman ar-rahim pasti merahmatinya Sekarang jadilah bersabar sebab Allah as-sabur Ini apa? at At'abud beribadah kepada Allah melalui nama-nama dan sifat Allah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi dahsyat, tiada tandingannya. Demikian pula kesyukuran. Allah mempunyai nama asy' syukur. -syak. As Al-ikhwa rahimahullah. Ada hadis yang mengantar hamba pasti bersabar. Dihasankan oleh Syeikh Nasiruddin Al-Bani rahimahullah taala. Saya lanjut terjemah. Dari Abdullah ibnu Umar radhiallahu anhu Seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatul salam kemudian berkata bertanya wahai rasul allah manusia mana yang paling allah cintai kata nabi ahabun nas ila allah amfa'uhum linnas manusia yang paling allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya dan Antum tahu ada apa manfaat Yang paling hebat yang Allah turunkan Il Ilmu Kalau Antum sibukkan diri dengan ini eh, Menjadi penyebar Penyampai ilmu Quran Yang betul-betul datang dari Nabi Cara berfikirnya, cara memahaminya, cara mengamalkannya Datang dari Nabi Tersebar itu ilmu Luar biasa Itu manusia yang paling Allah cintai Semakin banyak Semakin luar biasa Ini memerlukan ta'awun Iya, eh, kekuatan ta'awun Dalam rangka semata untuk sampainya ilmu Walaupun tidak ada nama eh, Yang penting tersebar ilmu Sampai ilmu Nabi lanjutkan Dan amalan yang paling Allah cintai adalah surur. Tuduhiluhu ala muslim Amalan yang paling Allah cintai adalah surur Rasa bahagia Yang kamu masukkan ke dalam Hati Orang-orang yang beriman Ketemu saudaranya Berita-berita membahagiakan Atau menyampaikan sesuatu Hal-hal yang membahagiakan Itu luar biasa Amalan yang paling Allah cintai eh, Jangan justru Oh, sesuatu yang mengagetkan saja Yang membuat gelisah saya. <laughs> Baik. Kemudian, apa lagi? Amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya? Masih berlanjut. Kesulitan. Seorang muslim. Kamu yang mengupayakan lenyap. Seorang kamu mungkin ada kesulitan apa ya, kamu bantu tenangkan dia akhirnya dia tenang lagi. Ini luar biasa amalan yang paling Allah cintai. Apa lagi? Kamu bayarkan pinjamannya seorang Muslim. Bagus ya. Tapi jangan meminjam tidak mau membayar. Hei, kemudian nanti datangi peminjamnya, kamu maafkan sajalah. Ini amalan terbesar ini. Ini benar amalan terbesar bagi dia. Tapi kamu sekarang jadi penjahat. Iya, eh, ada haditnya Nabi. Nabi mengecam orang yang iya eh, meminjam tapi tidak ada niat untuk membayar. Memang benar-benar besar keutamanya memberi pinjaman saja. Iya, eh, memberi pinjaman itu sudah merupakan apa? Sebab-sebab kita selamat dari bahaya. Sebab ketika saudara kita kesulitan ya, perlu bayar obat anaknya, perlu pinjaman. Kita pinjamkan, alhamdulillah dia bisa bayar. Selamat anaknya keluar, alhamdulillah dia bayar cicil. Ini menjadi sebab akan dimudahkan, akan diselamatkan kita dalam kesulitan di hari akhir, hari akhirat. Apalagi kalau justru ni ambil bukan pinjaman. Nabi mengatakan meminjamkan dua kali sama dengan mensedekahinya. Terus, apa lagi? Amalan yang paling baik kamu lenyapkan rasa lapar pada diri seorang muslim. Kemudian setelah itu Nabi bersumpah, demi Allah. Saya berjalan bersama saudara saya dalam hajatnya saudara saya lebih saya cintai daripada beriatikaf di masjid ini, masjidnya Nabi. Yang satu kali sholat di sana Seribu kali di sini Selama sebulan Etikab di masjid Nabi selama sebulan Kata Nabi saya lebih cintai Saya berjalan bersama Rasadara saya Untuk apa? Menyelesaikan masalahnya Ada hajatnya, ada keperluannya Saya bisa bantu bantuan sama-sama Itu lebih saya cintai daripada beretikab di masjid saya Selama sebulan Kemudian Nabi lanjutkan ini dia. Lihat urain lebih dalam. W man kab magidah walau syaa ayam dia amdahu malah Allah fahamu yom al ridah siapa yang mampu menutup marahnya yang kalau seandainya dia mau dia lontarkan dia bisa melontarkannya. Dia dalam posisi kalau mode dia marah pasti marah dan pasti akan me eh, melahirkan akibat yang mengerikan sama orangnya di marah itu. Misalnya dia sebagai penguasa, dia sebagai orang yang menang, dia sebagai dia sebagai tapi tetap dia tahan marah itu. Dan hebat ini ya, eh, bagaimana kondisi hati itu? Kalau dia tahan. Iya, eh, maka kata Nabi akibatnya apa? Allah akan penuhi hatinya di hari kiamat berupa keridaan. Dipenuhi berupa keridaan Seandainya kita fikirkan ini saja ikhwah. Akan tenang kita Untuk menahan mah? marah. Kalau kita tidak tahan Sudah lepas ini keridaan Lepas Baik Selesai hadithnya Sekarang perhatikan lebih jauh Alihua Rahimahkumullah Ada kisah, sifat maafnya Nabi SAW itu terwarisi pada sahabat-sahabat Nabi. Baik. Kisahnya Nabi sampai marah tadi, yang di awal, kis, di awal pembahasan, dalam perang Hunain Banyak rampasan perang Nabi ketika membagi Eh Melebihkan beberapa orang Ada orang dikasih 100 ekor ontah Yang ini dikasih lagi 100 ekor ontah Dengan pertimbangan Nabi di antara pertimbangannya, mereka orang-orang yang mau ditaalif hatinya. Tetapi ini disikapi oleh seorang lelaki datang kepada Nabi. Seorang lelaki langsung berkata. Pembahagian ini adalah pembahagian tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Pembahagian yang tidak adil. Dua tuduhannya. Tidak ada keadilan, tidak ikhlas. Kata Abdullah bin Mas'ud betul-betul saya akan lapor kepada Nabi. Lapor kepada Nabi. Begitu Nabi mendengarkan ucapan ini, langsung memerah mukanya Nabi. Nabi bukan orang munafik, eh, yang walaupun sebenarnya di dalam marah tetapi tetap senyum sekulum. Eh. Tidak. Nabi kalau marah betul-betul, marah. Eh. Marah itu sampai memerahin muka. Kita kasih tanda petik dulu. Berarti boleh marah? Boleh saja marah ini. Siapa yang mau hindari marah? Hanya Nabi tetap tenang. Ini marah, marah luar biasa. Tapi Nabi tetap tenang Apa kata Nabi Semoga Allah merahmati Nabi Musa Telah diganggu dengan Gangguan yang sangat hebat Lebih banyak tapi tetap bersabar Ini cara untuk bersabar Cara Untuk bersabar terhadap gangguan Kita harus mempunyai teladan Manusia Manusia pilihan Yang kita cintai dia Saat orang menyakiti kita Kita teringat kekasih kita yang kita cinta, yang betul-betul kita ingin ikuti. Ternyata dia seperti ini saat diganggu. Masa saya tidak bisa mengikuti yang saya cintai. ini. Ini memberi ketenangan. Kemudian Nabi bilang, siapakah yang adil? Kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak adil. Setelah itu kata Abdul Mas'ud, demi Allah saya tidak mau lagi sampai-sampaikan berita. Sedih melihat Nabi. Tidak mahu melihat Nabi sakit. Menderita. Ini turun kepada sahabat Kita langsung ambil contoh Sahabat yang paling hebat Kalau marah Siapa sahabat yang Kalau ada masalah dia bilang Ya Rasulullah bagaimana kalau saya bunuh Umar radhiyallahu anhu Iya Uh, Umar radhiyallahu anhu mempunyai ahli syura. Di antara ahli syuranya seorang sahabat yang sangat dalam ilmunya. Iya. Eh, belum terlalu tua. Saya lupa namanya. Anggaplah A. Ah. Ini mempunyai seorang sepupu kerabat yang datang ke rumahnya ziarah, ternyata tujuan ziarahnya ingin meminta kepada kerabatnya ini sebab orang dekatnya Umar supaya merekomendasi dia bertemu dengan Umar diberi kesempatan oleh Umar reda Allah wala. ketika ketemu dengan Umar orang ini langsung bilang ya Umar kamu tidak adil kamu tidak memberikan hak kami secara cukup. Kamu padahal kekuasaannya Umar keadilan itu sangat lamp, sangat tampak tapi langsung dituduh dengan seperti itu. Kamu begini, kamu tidak kasih kami secara cukup. Umar radhiyallahu ankum langsung marah. Eh, hampir-hampir menjatuhkan hukuman berat kepada orang ini. Tapi segera sepupunya langsung mengatakan mendatangkan firman Allah. Ya Amirul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kepada nabinya Khudil afwah Wa'mur bil'urf Wa'arid anil jahirin. Ambil jalan maaf Perintalah kepada yang baik Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh Dan demi Allah ya amiral Mukminin Ini termasuk orang-orang bodoh Langsung Umar Tenang biar sebab Umar kalau sudah ayat iya langsung biar waharit Anil Jahiri lihat kekuatan itu iya ini apa ini manhaj bahkan sifat dalam manhaj salafus saleh bahkan salafus saleh yang paling terkemuka setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Bakar jangan lagi tanyakan sifat-sifat nih. Alihu rahimakumullah. Ini singkat tentang 20 kaidah dan banyak lagi. Setiap ayat, setiap hadis iya, eh, bisa menjadi kekuatan kita untuk bersah, bersabar. Tapi apapun usaha kita, kekuatan ilmu kita, tetap jangan lupakan satu minta pertolongan kepada Allah untuk bisa bersabar dan jangan pernah melepas sabar dengan kekuatan sholat sabar dengan kekuatan sholat ista'inu bisa bari wasallah itu harus bergandengan iya e. kekuatan sabar kita harus bergandengan dengan kekuatan sholat kita semakin banyak fitnah harus kekuatan sholat kita semakin nampak. Ta'awhim. Pembesaran terhadap sholat. Harus semakin luar biasa. Ini mengeri kekuatan sabar. Seiring dengan. Terus meminta dan memohon. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hati kita dikokohkan di atas kesabaran. Dikokohkan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya cukup. Ya, ada penyempat. alô sebenarnya kitabnya ada dalam Majmu' Fatawa Qaidatan Fisabar bisa dilihat di situ. Hanya saya sarankan kalau mau anu yang saya sarankan ambil rekaman daurah kitab ini yang di Solo. Di Solo itu uraiannya lebih mantap, banyak contohnya, penekanannya. Iya, kalau mau anu insyaallah itu yang di Solo bagus. Iya.